Hej på er Mariela här från Petri Krim. Imorgon onsdag så börjar rättegången om mordet på 20-åriga Saga i Örebro förra året. Det här är ett fall som vi på Petri Krim kommer att berätta mer om inom kort. Men lyssna gärna redan nu på när jag gästade David Ruid och Linnea Wikblad i morgonpasset och pratade om det här. Vad är det då som har hänt där? Ja, men det är ju ganska obehagliga detaljer eftersom hon var ju högravid när det här skedde. Men den 29 april förra året så kom hennes mamma hem till henne. Mamman hade egna nycklar och hon hade inte fått tag på Saga under liksom morgonen. Så att hon knackar på, hon får inget svar, hon tittar i brevlådan, hon får inget svar. Och när hon sätter in sina egna nycklar så känner hon att dörren är ju öppen. Den är inte låst. Så hon går in där och liksom hallå, hallå. Får ingen svar. Går vidare in i lägenheten och hittar då Saga död på golvet i sovrummet. Hon har ett stort bord över sig. Och hon är strypt med en lampsladd. Och hon ringer ju förstås till polisen och efter hjälp och så. Och när polisen kommer dit så berättar mamman att Saga är kristen. Och att hon är tillsammans med en pappa. Med en pojkvän som är då pappa till barnet och att han är muslim. Och att kvällen innan då skulle den här pojkvännen för första gången berätta för sin familj om att han var tillsammans med Saga. Att hon var i sjunde månaden och att de skulle flytta ihop om en vecka Men, och för det har inte han gjort innan och Saga har varit väldigt nervös för det här för hon har liksom berättat att han tror att han kommer bli utesluten från sin familj och den här pojkvännen han blir då misstänkt och han grips bara några timmar efter mordet och är det det vi vet om det eventuella motivet då? Ja, alltså det är ju som i de flesta fall när en kvinna mördas och särskilt när de mördas i sitt hem så är det ju en man som de har haft en relation till som är den misstänkte mördaren. Och så blir det också här. Men i det här fallet så menar då åklagaren att det finns ett hedersmotiv bakom mordet. För den här pojkvännen, han ska ha varit ganska hårt hållen av sin familj tagit mycket ansvar. Förlåt. Jag, ju, jag har ju inte pratat idag. Nej, du har inte. <skratt> han har varit hårt hållen av sin familj. Han har tagit mycket ansvar för sina syskon. Han har liksom smusslat med vad han håller på med. Han, han lever ett dubbelliv. Liksom. Eh, familjen ska vara väldigt religiös. och De ska inte acceptera att han träffar vita kvinnor så därför har inte han velat säga någonting om den här relationen eh, och han vill ju från början att Saga ska göra abort och det blir liksom ett tjafs som det där eh, men de, Saga vill inte göra abort hon vill verkligen ha barnet och de bestämmer sig för att okej okay, vi kommer klara det här även om han skriver till henne att jag kommer bli utesluten ur min familj om det här händer så att Åklagaren menar på det här: hans föräldrar de säger nej, men vi är en helt vanlig familj. Vi, vi är religiösa, men vi skulle aldrig ha något problem med om han mötte en vit kvinna. och Vi skulle bara blivit glada om vi fick veta att vi skulle få ett barnbarn. Mm. Men där finns det då sms och sådana konversationer som tyder på det här hedersmotivet Va, ändå. Vad ställ, hur ställer han sig till åtalet? Ja, men han nekar ju. Han säger att han inte har någonting med det här att göra, att han är oskyldig att det måste ha varit en annan gärningsman. Vi har pratat lite grann nu då om mäns våld mot kvinnor som har hamnat på agendan igen då, efter flera mord den senaste tiden. Är, är, är det liksom är, är det så att det just nu den senaste tiden har varit extra mycket eller är det att media bevakar det i klump eller liksom vara det har varit extra mycket den senaste tiden. Under mars i år så mördades sex kvinnor. Alltså vi på Petri krim och andra medier brukar ju ofta vara så här svarta september, så här många dog, blev skjutna i gängvåldet. Mm. Men sex kvinnor under en månad, det är ju väldigt mycket. Samtidigt ska man komma ihåg att i snitt varje år så är det 15 kvinnor som mördas i en relation. Då. Och den här debatten om mäns våld mot kvinnor den blossar ju upp med jämna, väl, jämna mellanrum eh, och det blir ofta en diskussion och det blir liksom politikerna går ut och säger att nu ska vi göra det här och det här. Senaste hände det var 2021 då hade fem kvinnor mördats på kort tid och då sa polisen att vi ska ha nollvision mot mäns våld mot kvinnor. Sen dess så har de ju tyvärr fortsatt mördas kvinnor och i polisens årsrapport för förra året så konstaterar de själva att vi gör inte tillräckligt det brottsförebyggande arbetet det, det håller inte, vi borde göra mer. De har sagt att det här ska vara liksom lika prioriterat som gängbrottslighet men ändå så händer ingenting. Så den nya rikspolischefen hon har sagt att nu ska man använda sig av metoder för att bekämpa gängbrottslighet mot den här typen av brottslighet. Så vi får se om det hjälper. Ja, mer om mordet på Saga, det hör du snart i Peter Krim. Jag heter Mariela Quintana Melin.